Vi kommit till den 20 januari 1979 och idag har vi besök i skolan av Einar Jönsson. Han ska berätta för oss lite grann om gruvbrytningen här i trakten runt vitvattnet och sen en del barndomsminnen och sunga och berätta lite fritt. Du har... Arbetat inom gruvan kanske? Nej då, nej ja, då inte, nej det, det har jag inte Men jag ska börja, det har jag tänkt Att det här är en mycket gammal byggt. Här finns gott om slämningar. Och här finns forngravar, lite varstans, som gå kring skogen och ha ögonen med sig så ser han och, och gruvbrytningen i Boträskberge Bruksberge där det står på kartan Boträskberget och berget där vi bor, där är Botberget de har förvansklat det där så Boträskberget där är gruv och, och det är så gammalt så när jag var lillpojke var det en gubbar som var nästan hundra år gamla men ingen kunde berätta. Ingen visste någonting hur dessa gruvar hade kommit till. Och när var du pojke då? Ja, jag var fem, tio åring. <coughs> Vilka år var det? Ja, 1909 jag Den ja. 17 april i en rasende snöstorm Då kom jag. Ja. <coughs> mm. Jaha, och då fanns det alltså gubbar som var hundra år som kunde berätta om gruvor? Ja, de visste inte berätta. Det är så gammalt så de visste inte berätta hur dessa gruvor, men lite grann har de berättat. De, de bröt Malm och så hade de smältverk i Vigälven i hytta. Ja, hör du, var det dagbrott eller? Det början var dag, men, men den är 18 meter djup och så går den åt under så den är flera gånger så stor gruva på djupen var hon är i mm. och, och där bröt de Malmö och så körde de han med ett älven till hyttan och, och där har de haft masugn och där ligger en kolhög kvar på 50 kubikmeter och, och men den har varit tämt en gång under min tid jag skulle tro att det var 1918 var det en gubbe som hette Östling. Han, han var och pumpade den där gruvan tom och där var ja, döda renskalla och rena drönkna. Och när de drönkna där i gruvan för några år sedan. Och, och så smälte de denna marm och körde han ner till båt och sned så lasta en båt. Han skulle på utlandet och sälja denna koppar som de hade fått fram. Och på den resan är han. De, de har inte hört något mer i dagen. Och om, om han fick så mycket pengar som tyckte klara, klara sig eller... Eller om han gick kvar, det kan ingen berätta om. Men de har inte hört något mer idag. Men de fortsatte och bröt och fortsatte med smälta. Men, men då blev det krigstider. Det var nog sista kriget kanske med Sverige och Rysen. Och, och då har de grävt ner den koppar de hade fått fram och verktygen att de ligger nedgrävda där i närheten. Nu har jag sökt och sökt. Jag tror jag har hittat det. Men nu är jag för gammal. Så det får ligga kvar? Det får ligga kvar. Mm. Vad är det rent? Koppar. var det mycket koppar i den där marmen man hittade? Ja, det, det var mycket lite det vet jag inte men, men de måste hitta någonting eftersom de har för det var före sprängämnets tid skärven som har kommit upp som ligger där de har elda sönder bergen. när berget är kallt och man gör upp eld ovanpå så spricker det och flysar slös så gruvan där den är med eld har de gått ner. De har elda och, och så spricker det lös. Och, och så en del slår vatten på och då och tvärkrympte där. Och så flög det lös och De var rätt klyftiga gamla folk. Hur fick de vatten till att slå på berget när de hade elda? Upp? Ja, så nog finns det vatten. Det, det är en kallkälla på mur nedanför gruvan där hon står öppen från <coughs> vinter och sommar. Körde de det de är tunnet? De gjorde väl det. De gjorde väl det. Och, och då hade de nog inte annat än tre tunne. Och det är, ett, det är ett mycket gammalt yrke man får gå tillbaka långt in i gamla testamentet. Moserening på sig, sig nu. Jag tror att det står i tredje mosbok De hade tre den tiden. Ett tre kärl skulle just med vatten. Men ett lekärl. Om det hade orämnt, det skulle slås under. Så det är en god tid bakåt och de gjorde sådant det var Vad intressant var det för er då, som om småpojkar att fara till gruvan och se? Ja visst var ju det intressant och där uppe i skogsbyen, det var inte så... Mycket välja på Ä Det var skogen och vildmarken och naturen Det blir vårt intresse och vårt liv Hur pass lätt är det att hitta öppningar till gruvan här? Ja det, det är så lätt så lätt Men det, så det, är för, nej, det kan inte bli så mycket att hitta dit Nej, just. <laughs> ja. Var det bara en, en gång då? I gruvan, ja, det är tre gruvor tre, tre, tre öppningar är det Ligger de mot R-sidan då? De ligger mot västra sidan på berget och det är en gammal körväg och nedanför och, och, och så från denna körväg så är den 75 meter upp upp i gruvhålen. Och där. Mm. Och då finns det ju gruvor här i Pattabara. Det finns tre gruvor i Pattabara också. Och, och de är också tömd just den tiden jag föddes så hade de tömd de gruvorna också. Men, men det var före 1918. Ja, det, det var i 1918 då hade jag varit med och då hade jag minst det klart. Men det var före den tiden men jag har hört dem tala Och jag vet inte. Var det koppar i de grudorna? Det är koppar och där ja. finns mycket koppar Men de har sökt koppar på fel ställe mm -hmm. Och vet jag var koppar ligger Ja, var är den? Ja, de, de är på fel sida om vägen Som din väg? Nej, vägen <laughs> som går till Tajpar ja. Där finns koppar mycket koppar Täckdikningsrörerna Ja, jag försöker få min papper Det här är vägen till trajperna. Och så går odlingarna i trajperna och gör en sån där. Under berget. Och, och, och de har täckt av det där. Det är många hektar odlat. Täckt av det där områdena. och och det fyller det där täckdikningsrörande med ärg, är. Så här någonstans, här finns koppar. Vägen går där. Och, och här har vi gårdarna nere i Tajbole. Och, och så går det så här odlingar. Och det fyller täckdikningsrörande med gröna ärg och luktarina koppar. Så koppar måste finnas där. Men du har inte tänkt att det här geologerna som håller på med det Gör en påbrytning nu och ser om man kunde få ut några pengar. Vem äger marken då? Ja det är Tajpalitonars. Armson? Ja Armo och Pettersson. Det, det är nog Johannes Pettersson som är övervägande. Så det skulle vara handa som i så fall ville Han har skrivit en mycket vacker dikt om gammal Erik. Den måste vi sa han lite. Jo. Ni ska få en liten, liten De tycker att han var orättbehandlad. Du som och ser ned djupt i Malmårens skiftande färg. Hur framtidens mordvapen ligger i bäddar av Berg. Jag färt med er. Då kanske att du ska berätta lite grann då om hur det var när du var ungär, när du var små pojk. Ja. Vad ni lekte med och vad ni hade för saker? Vad ni kunde köpa. Vilka pengar ni hade. Nej alltså, pengar. Det, det är du glömt nämna om den 25 myringen man skulle behöva. Den var inte tillverkat. Och. och vad menar du med det? <laughs> <laughs> ja man får inte begära något mer. Inget fel på mina föräldrar. Men när man går och tänker tillbaka de förhållandena som då var. Jag minns när pappa min högg timme i Tajpale. Och han hade tre kronor i veckan om middag varje dag. Och, och skidrade över skogen varje morgon över Tajpale. Och, och då kom för min han hade inget att göra och ingen på tjänst och han kom och, och låna en sån saks och de fånga hare och rem har tagat och, mm -hmm. och, och mamma höll på knut och fast den där i köl den tiden hade de köl sen blev det rysigt. Och han tyckte att det är ett farligt leva för dig som har sån inkomst Tre kronor i veckan och, och, Vi var minst fyra småttingar Det måste ha varit fyra, det var Ester och Svea och jag den tredje Men, men vi har kommit ganska så tätt så det måste ha funnits den fjärde också den tiden så det skulle delas dessa tre kronor på sex personer då kan vi lätt räkna ut vad vi kommer till för en dagskostnad för varje individ så de fick ju ingenting för det de gjorde det kunde ju inte bli annat än fattigdom och elände vad kunde man kosta på sig att göra då? Att göra? Ja, alltså av nöjeskaraktär. karaktär? Ingenting. Ingenting. Då gjorde vi så där pipar utav säll cell visslarna där. Och utav never gjorde vi mönnspel. Det är mycket som jag har sett och kan som ni aldrig vet att det kan existera. Man hade olika tjocklekar på nevrarna och, och så spände man upp dem i en träklicka och, och gjorde som man kunde blåsa Så man fick fram olika toner på ett hemgjort munnsspel mm -hmm. Hade ni andra hemgjorda spel då? Nej då det, det var inte så mycket Det var när det fanns samma tusen så det i byn och musikinstrument mm -hmm. Nå no, men lekte pojkar och flickor med samma slags leksaker? Vi hade inte just några leksaker På vår när det blev det, de nya grankottarna Då klättrade vi upp och röskade granarna och då gjorde vi kor, få och jätter tenstickar använda tenstickar man fick inte men nu vet jag man nyvaras sig från Ja <här> jag tror de barnen vet vad nyvaras är. <här> ja, ja det är, det är många ord, vet du, som har äh, där roligt som som har fallit bort de används aldrig mer. Men vad ska jag du har mig. Jag har mistat ett ord från bondskap och jag har sökt land och rike, jag har varit klö i by, tillräckligt och där har man, man får med fingrar i munnen och man kan inte svara.